Ангели на благовещение ще долетят утре вечерта в галерия Порта в София. Те излизат от четката на Леда Паташева и сега в навечерието на религиозния празник за всички основни деноминации в християнството, православие, католицизъм и протестанство. Казвам добър ден на Леда. Добър ден, благодаря за поканата. Здравейте на вашите слушатели. Сега ние знаем, че благовещение не се отбелязва на 25 марта единствено от тези християнски църкви, които го отбелязват по другия календар, по Юлианския, Русия, Сърбия. А, всъщност, това е момента, мига, описани в Евангелията, когато Мария, Дева Мария получава благата вест, че ще роди Спасителя. Вие представихте преди време 22 картини, ако не се лъжа в дом Витгенштайн. Тази изложба ли сега ще е тук или има допълнение? Продължава ли това вдъхновение? Да ли Продължава Волч? точно така. Благодаря за прецизността. Започна с покана от страна на професор Румяна Конева, която е нашия директор на Българския културен институт Том Виткенштайн в Виена, за което и благодаря, защото даде един старт на един невероятен полет на тези ангели, които се разлетяха, тръгнаха от Виена, там представи 22 мисля работи, след което ам, малко по-късно получих покана в Рим да ги покажа. Минаха през Рим, сега са тук. Кой знае Накъде още? <сък> Ще <сък> продължат да летят. <сък> И стават, стават все повече. Кажете ни, Лада, каква техника използвате в картините ви? Техниката е акрил върху платно с а, наместа на едни метални нишки, които а, създават усещането за треизмерност. Част от картините са полоскуптори, мога да кажа, защото излизат отвъд повърхността на, на самото платно. Това са едни криле, които... Махат и, и са важни. И са важни. Крилета разбира се са важни. Това е а, начинът всъщност да отличаваме а, ангелите и образността на ангелите а, като, като различни същества от това, което ние виждаме а, около нас. Но този акрил и тези метални нишки, освен триизмерност, по някакъв начин създават и ефимерност, така ли Разбира се, те са носители на първоисточника си, .е. т.е. Са, те са светлина, те са ефирност, те нямат плътност, защото има такъв произхода. И също така нямат и лица, за разлика от иконографията, където вече виждаме ангели с лица и... Там вече канонът е друг. Това означава ли, че имате някакъв трепет пред иконографията и се опитвате да не навлизате в тази зона, съзнателно оставяйки ангелите без лица в вашето творчество? Иконографията ни съпътства от... От винаги не съпътства. Нашата култура е такава, нашите стенописи са такива. А, още от, Виз... от Византия, виждаме и са прекрасни, но а, иконографът също е един човек, а, една личност, която трябва да се почувства призована да, да бъде иконограф, защото а, една част от а, иконографите постят и спазват едни много стрикни режими, за да навлязат в едно, в едно изчистено състояние на преклонение пред, пред Бога и да бъдат божествен проводни, каквато е какъвто е смисъла. В днешния свят какво за вас леда са ангелите? Какво е посланието а, от ангелографията, която вие конкретно правите? Пазители ли са те или са вестители? За... Всичкото Копие, пазители, вестители и унези хора и унези същества, които ни водят и ни предпазват и ни показват пътя, но ако щете понякога са съвсем конкретни личности сред нас, ако щете и лекарите, които нееднократно не ни, ни спасяват живота и ни подаряват напред още кой знае колко, така че всичкото това накупа. Изложбата ще е изложба за един ден, за една вечер, за една Точно нощ? Точно така. Изложбата стана концептуална ангели на боговещения в е, преносен и директен смисъл. Действително ще може да бъде видяна в рамките на няколко часа. Само утре, утре. Само утре на, на, на, на, наистина, в, в занита на празника от 5.30 до 8 на улица Триядица 5 в пространство Порт. А заповядайте и вие и вашите слушатели са добре дошли. Благодаря ви, Леда Паташева. Само утре на 25 марта. Галерия Порта. Ангели на благовещение.